من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوهو محتدين مَسَلُهُمْ كَمَسَلٍ لَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ زَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ذُلُمَاتٍ لَا يُبْسِرُونَ ثم منكم عمي فهم لا يرجعون درس مبارکا د سوره شروع موندا ویلو چې اول باب کې بیان دریو ډلو دے کمه 달리 سوره فاتحه کې ذکر شوې مؤمنان کفار دارنګي منافقين دا اولنۍ ډلې د مؤمنانو په بنځصفات ذکر کول د دنیا حکم ذکر کول چې دنیا کې پسملار دي او آخرت کې کامیاب دي دا کفار و بیان دعایاتو کې ووکو د دنیا حکم ذکر کو چې اسباب د پوه بندي پزړې مہر دې وګونه پردی دي پسترګې پردی دي یعني د حق خبره باندې بوئګينا دارنګي د حق خبره دا اورې دو طاقت به گنیشتا هغلي دوه طاقت به گنیشتا دای د دنیا حکم دې او د اخرت حکم ذکر کو دیده پار عذاب لوی دے ومن الناس نے بیان د منافقانو شروع او داغی کواحتونه ذکر کول نن انسبه کی داغی بل یو عمل ذکر کای چې دنیا یې د دین مقابله کې واغستا د آخرت مقابله کې دنیا کا ځان او خيارو غنلو او دا سوچ او فکر یو کو چې ګینه مونږه سودا د فائدې کړه دا اعلان کې سودای د نقصان و ځکه دنیا کې انسان هر انسان چې ګم دې اغ خپله فائدہ ګوري ځما फायदा څه کې ځاګر کار وکم ک دنياي عمر وي نو په اړیکم خوشي او ورزان ګوري ک ديني عمر مين او احساس ګوري چې هغه کې اجر ډیر وي او کار لګوي کړه پکې لګوي ځکه قرآن کریم کې څه حکمونه په خواني دا سيو چې هغه قران لګد میدان جن بارکه رستو برازي ان شاء الله یو مسلمان با دلس کفارو سره مقابله کوي په یو مسلمان دلس او کفارو نه اتختیدو نو ديبو ګنانګاري خو بیا الله وی الان خفف الله علیکم اوس الله پتا سو آسانتياره اوستا نو یو مسلمان به د دو کفارو سره جنگ کوي نو اوس دا دو وسره جهاد کول اسانتیا شو په جنگ کې خو اجر دا اغله سومره دي چې کم مسلمان لسو سره جنگي دلته دي هغه عمر اجر او هغه بدله بدته ملایويږي نو منافق د دین کار پر خدو دنیا پر روان شو او د دنیا فواید ځان لټوله و الله داغي اگر کبا حد ذکر کوي اولئک الذین دا هغه کسان دي منافقان اشتروا الضلاله ظلاله گمراهی هر بی دینی چې داغي مقابله کې خک ارشتا لقد سنت جناب محمد رسول الله خلاف بدعت سنت خلاف رسم او ریواج دي دارنګ د دا ریښتیا او کی دروغ دي د حق مقابلې کی باطل دي د دین مقابلې کی بې دیني ده د اخ اخلاق او کی بد اخلاق دي د حلال او مقابلې کی حرام دي دا چې هر یو ساس طرح خلا نو د هر اغه سیز واغستو اغه واغستو چې هغه گمراهي وا هغه بې دیني وا داسه عمل غوخ کوزان لا دا سه کار غوخ کوچ اگده گمراهایو نو الله و اشترو الذلالتا دی غوره ګ گمراهی بل هدا د قران او سنت مقابله کی وسم چې غم او خادي برای شي نو د مسلمان د ایمان پته اله لگی چې په ده خوشالي او د تابعدار د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شي د غمرشی او د خپل غم په سنت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړه ځکه الله موږ د خپل کتاب کې ویلي لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم زندگی تاسو د پاره د عینی پشان دی دا لکه سره آینه کې ځان ګوري او اغه ځان جوړی نو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم تاسو وړاندې او آینه ده استا سڑان دی خبر ځان اگې کې جوړ کای تاسو د الله د حبيب صل الله عليه وسلم مطابق ځان جوړ کای هغه گمراهي پرې ده یی بدینی پرې عمل کې تابیدار دی پیغمبر پاک صل الله عليه وسلم هغه لازم ده ذکر د الله حبيب و انما بوست معلمہ ذ الله استاد جوړ کړم نوراله غلېما او الله داغه د دا رسول نبی عليه السلام مبارک او ما ينفقوا عن الهوى د خپل خواهش خبري نه کوي بلکې د نبی عليه السلام وینه هم دلیل ده داغه عمل هم دلیل ده داغه ناس دا ولاړه دا ټول دین دي د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی عليه السلام د دنیا نه دطلونه رسله یا صحابی ته اوس کوي د الله د دا حبيب صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه و ام المؤمنین ورده فرمای تا قران نه لسته دیږي اروا قران له وې سې چې قران کې د دا الله د دا حبيب صلی الله علیه وسلم اخلاق و کنه اغه علامه اقبال هم وی کنه او يراس کسی کو نه معلوم کې مومن قاری نظر آتاه حقیقت مه قران دا راز چې ته معلوم نه وې چدا کاری چې قرآن لولي دا اصل کې دا قرآن زنده ثبوت دی هغه قرآن لستل کیږي نو هر د دینکار د هغه مقابله کې بي دینی دا او رکاوټو نه دي منافق د رکاوټو پروا او مسلمان و د رکاوټ پروا نه ساتي لا يخافون فالله لو متلائن د الله دین بیانولو کې به دا, دا چا د ملامتیا نه یې دا به د مسلمان نه خي حق خبره به کوي ولو الا انفسکم قران وای اگر کستا په خپل ځان باندې ولی دي یع نظامنه مطلبستا زویدستا رور ده او د دې مثالونه موږ لا د نبی رسولان په ژوند کې ښکاری یو خزا چې نبی مسلمان شه او دغلاس حساب ته شوا د مالدار ګوروا نوم مسلمان شوی و نوم فاطمه چا نبی رسول الله ته وی شیخ لا خو به ثابت شوي دا خدای رحم ما مل له غوګي چې د لاس کټ کې دوه بچي مرتدب شي او د خاندان به د اسلام نه ووري د نبی رسول الله مخ مبارک تک سرشو او د الله حبيب وای کچا ته زما خپلې لور فاطمه اغلاو کا اوغلا به ثابت شوا نظم محمد صلی الله علیه وسلم بذغم لاس کار دکول ذلاس حکوم ورک ما ده بار قانون یو برابر ده زمون ملکونه چ تبهه دی د د دیوجه نج جزا او سزا نشتا یو سلیغلاوګه تی ذکری چوک تراولا او راشی غلاپ حساب د شوی دا او د اسلام حد به جاری کو لاس تکړټ کا چې بونډه شی ار سړی ځای له ګوري خلق بو یلګه دال بونډه د داخالو نو بیا په دې بونډي توپ د شرم د وژینه غلان نه کوي بعض خلک وایي اسلامی حدونه چې کوم دي په دې ځالمانه ظلم دی په کله کې لاس کټ کور غلای کړه لاس ته ولې کټګې الله دې وسا شیخ شیخو القران مولانا غلام حبیب هزاروی نور الله مرقذه الله دې دا قبر باندې بشمار رحمتونو لږه غوډې خسته خسته مثالونه درس کړي ویناوله مکټ ګولاس لا زګه ګټک جدال ګوټ چې وې دالاسه که چېرې دا وګڅې و نه وې دې خپل جیب کې نه دی دې چې د بل جیب کې نه نو نو دې خپل حد نه لکسي وادې نه شوی غټه کټکا چې دې پر دې جيب ته رسې نو بیا سوکلا نه کوي کور ته دراتلو کوسدا اوس او سره په دې وال راوړي نو په دې وال خو ګیلړ راوړي پښور راوړي نو سړې وړي را, پا دیوال پا نو جغل دغ پهال را وړی ویلله یو صیخله غ شته برې په سیګزی له سمسارې کا نوبل به سباک نه کوئ نوی ته او دواللهلهته د بی وغته د څ مقابله کې بل هو دا په مقابله د هدایت د قرآ او د سنت کې خو فماه بهحتتیجاره تو همه دا او نکړه د دی تیجاره دایي کوم کاروبار شو روکړ او هغه څخه फायदा و نه کام زکات عمل د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم خلافې باغې کې خیر نوي خیر بګي نوي وما کانو مهتدین او ندي دي هچريوم سملارموندن کی او سره وسنګ سملارو مو لکه مثال په تور باندې یو کلی کلیګي روان دي وای ز سواباي تزم او ناس د بيخور غاړې کې دې به سواباي تور شي شرمنا کدی زر بیرې وای زم ما په الله توکل ده د بيخور غاړې کې ناس ما به سواباي لبوزي خدا توکل ابسته زګه د اسباب غلط استعمال کړ فقار داله چې ده چانه د بوسو کې چې زفلاني زلزم اغه لکم غاړې زي او د اګه مناسبه مناسب غاړې کې کینی نو چې دی اوس طرف تر روان دی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو طریقه خیلی او دی بلکې او زوی دیندارم زو دینواله دین یم دا بعضه خلق چې وحل تا کول خوري پابندیا نه بلګي د اصل وجه دا دا چې د خپل گیړ یغ علم خلقو تخي د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دا طریقونه جدا جو طریقې جوړې کړې دي ځان لیسا شهر وان کړې ده هغه بسې دي نبي او ير شو په مونږ ظلمور داغي اصل وجدادا چې مونږ د الله د کتاب نه مخ که کچره مونږ د الله کتاب ځان د ژوندۍ مقصدو ګرځولو په مون باندې دنیا کې یو طاقتم کامیابی دینشي او ربانه پابندي لګول شي وانتم الاعون ان کنتم مؤمنین تاسو به کامیابې په ټول دنیا با طاقت ستاسو زور وای پدې شرط چې تاسو کې ایماني نو ایمان کم دي ایمان خلاص ننو زکالاوی وما کانو محتدین دیچ دا کما لارا استعمال کرده دا دا دا ہدایت دا من نه ده مسلهم که مسل اللذی مسلهم اوز دا دیزه نا رستو مثالو نا ذکر کئی او قائده و قانون دا ده چکلا ستا مخاطب ته چې چاته بیان کئ هغه اوخیاري اکلمن دي نو د مثال ضرورت ني او چې کلا مقابله کې مد مقابل تا ته خلق naste هغه کمه کلي عقل کار نه کوي نو بیا د مثال ضرورت ته چې تاغه مثال پیش کله کداسي او له کداسي کلا کلا س اوخیار خلق موشتان مخه له او سب کمه کل nasti نو بیا مثال به شکول زکه خو پوشو و خو بو شو و یا سیل اشاره کومسلا لوړ نو اصل خو بو شو بخبر باندې چې ما کوم درجه اشاره اوګه څه بیانوم خو چې کوم سړی او خيار نه ده کم سړی کی اقل نشته کم سړی په دین پوهی گینان او هغه مثال پیش کې او ګوره بیان دریو دلو شو یو د مؤمنو شو دویم د کافرو شو او دریم د منافقو شو مثالونه ذوله پیش کړی مسلمان لنه پیش کی مسلمان د مثالنا مبارک او زګه خوخيارده هغه ځان ته د کامیابی لار الټوله او ثابداري د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کا او داغه په جماعت او داغه په مناسبت کې شامل شو مقابله کې دو پاټۍ پاڑی پاتې شوې یو صفای انکار غون ان کی چې هغه د کفار او یو پاټۍ پاڑی پاتې شو چې را د امنو او کپخوانې دینونو منو نو منافقان پاتې شو نو قران د دوالو مثال ذکر کړي چې دلته کیسنګ ماحول جوړ شو وي مسلهم مثال د دوی کما سل لذي پشان د هغه کسته یعنی کفار د مکی او د مدینه السلام مثال څنګه ده وې پشان شاندار سي چې است کمس ال لذ است وقد نارا مثال د پشان بشاندار کسته چې بلکو را ډېر خلق ناشته را جمع شوي دي لار دروک شوي ده تیارکې برات دي کم خو لار شو کم طرف ته لار شو لار نه و معلومه الله پاګه تی جناب محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دنیا تا مبوس کو او ورسرے دا رشت و هدایت دا پارا یو رنائی و بیٹری ورکا چقد الله کتاب قرآن و مجید دے اوز دا رنان رالا مکی معظمیتا وحی نازل شو اقراب اسم ربک اللذی خلق او د قرآن سورتون نازل شو چکم اکلمن خلقو نو اغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتی اوګا لکه په زنامو کې خدیجه القبره رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام د ژوندۍ دم باندې مرګري د نبی علیه السلام له مرې بیبي بی. چې کله وسره واده کوله جناب محمد رسول الله الله علیه عمر بن زوی او د خدیجه القبره رضی الله تعالی عنها عمر سلوې خاله رومبه چې وسره کړې د په زنناو کې د ټولو نمخ کېغې د الله حبیصل اللهله سلمته وې چې تا, تا به الله چرم نه روا کوي دو خو په مضدومانو رحم کې د دیمانانو په سر د شفقت لاس را کاې او تاانې به با الله ل کرم کوي او نوبییر اسلام تصدی ک کو دومه سړی خبره خپل جګې مرګری ته کوي کم چې د سړی ډیرر لته رایزدي د راس خبره چې روړه تا سره صله کوم نو ازرته ابوبکر صدیق رضی اللہ و تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د بچپن مرګ غره ډیر به د نبی علیہ السلام سره ناس پاسو نبی علیہ السلام ورته ابو بکر نن خو یو جی وګو نکارو شو کنه هغه ورته وایسنه چل شوي زه حسب معمول د له مغاره حراته او ټول واکې ورته بیان کا ابو بکر صدیق ورتدا نه وای چې دا خوستا خځه خیال له او یا دا اس خبرې دي وې صدق ته يا رسول الله دا الله حبيبته رښتیا وې لکه او صديق وې لنبه خبره چې هغه مون له هغه سوکو او وګره صديق په غلامانو کې یو غلام چې د نبی اسلام خادم د زيت هغه ایمان راړه او وله وکانو کې مورخي لکي حضرت علی رضی الله تعالی انو صلى الله نبی والسلام د ترزو یمو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی کرم کر الله وجه او بیا د نبی علیہ السلام زومم ده حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها د جون مرګره د امام حسن او د امام حسین پلار اغه ابو الکانو کی اغه ایمان رالو د اولنی ایمان والے خلکو اوس رانا را خرا مثال مخبره مقولات رانا نبی علیہ السلام را د مکی خلق تا نو څوک چې عقل مندونو اغي ځان ترणा واغسته او چې چا وی خیر ده اوس رښتې بیا بوالو بیا بوالو نو الله رنا بوت لا د مکی نه مديني منورته نبی اسلام هجرت وکور ور کی دوسی زی ور جکله وليږي نو دی کې فایده یو یو پکې نقصان دی فایده دا ده رنا او نقصان سو زول دی نکسہ بو رانا واغستا او کم کسان چې مکه کې پادیشو او غیر سروټ کې وانګار پادیشو نو اوس کراوانیږي نو بوغ رخ به کیدی رانا خلا له مکه مدینه ته نذك الله وی مسلهم کا مسل الذی مثال د دې مکه والو پرشاندار قسته استوقد نارا چې بلکو اورا نو چې اور بل شو نو د غزې کې خلق ناسو فلمما اض هر کله چې رنا د نوبیې سلام ا پیغام غام وه الناس کولوله اله ال الله او طفله هو ات رنا شو حولله هو رناخ چاپ را رناخوارش شوهڅوک د غر نه نو ایمان راړیڅوک د بلکې ن راي ایمان راړیسممو سمود په ظه الله بنوېم۔ نو بوت لاللاخ پل رنا گورا مخی وی استو قد نارا او ری بلکو نو دلت دانو وی جی زحاب اللہو بی ناریهم اللہ او سوچ کو وگا نو مخی وی بلکو رنا او سو دلت وی زحاب اللہو بی الله رنا بوت لار خوال تپاتی شو ام مقصد د لاړو کم مقصد د بارا چی اللہ رنا کرده وا وَتَرَكَهُمْ أُفْرِي خُدَل دوی لرا فی ظُلُماتٍ پتیرود بی دینه کی پتیرود کوفر کی لا یبصرون چې دی حق اون لیدا بی حق نویني لا یبصرون حق نویني سوچ او فکر کپره وات ول الله ووجه صدا دوی کان دی، د حق خبر او رینا، حق خبر او رینا، و گونه دنیایی معاملاتو گی دی، و یکو دی مولیان را لگو گونه او خوڑد. آده دینا خبر نشو گوله، اللاو ای ما آده دی پا گوک بانده، پر دل دا چې د حق خبر وانوری، بک من الله دی، اللاو اللا داوست نده ورگره چه دا حق خبر وگی، هم میون راند دی د حقنا چې حق او ني فهم لا يرجون نو دین واپس کیږي کی حق ته حق د واپس کیګ کی نه حديث باك ګمرازي نبی کریم صل الله علیه و وسلم فرمای چې تاسو کی چایو بد عمل لیدو من را منکم منکرن پتاسو کی چایو منکر لیدو د دین خلاف عمل لیدو یو عمل دا سولو چې هغه به دیندا کار دا دې چې هغه په لاس باندې منکی چې دا کار مو کوه دا به دیندا دا عمل مکو په لاس باندې د لاس په طاقت د غنډې په زور باندې بیا کار باندې اوس که دومره طاقت نشته دا خو د بچو وخت کار دی نو په لاس نشي نو بیا د ور د بخلا باندې وای چې هرور اے کاکا جی اے ماما د اے دا ماما زویا اے دا ترور زویا اے کلیوالا اے مسلمانا دا تچکم عمل کے نو دا د اللہ دا حبیب صلی الله علیہ وسلم خلاف دی دا قرآن خلاف دی دن کے دا عمل نشتا دن بانے عمل پکار دی پجب د دا سڑے منی کی کپجب ہم وینا نشکولے چی ارا کپجب وینا کوم بیامی وحی طاقت دی نشتا نو دریم ال قران نبی علیہ السلام فرمایي بیا دی وسره لکه بغوځو ساتي چې دی سري سره کوم حديث زکه نه کومه چې دې جناب محمد رسول الله خلاف کوي وعده نه وعده ګډه مګډه کی, بادنخ... کی روټای لصار د مزه دې بخپل کوروانی مخ خوڑې شي مچې وعده زاسې پرې کوزو نو بل وعده کې وسوډه مان نه راوړي هوته مړا کو دا ځان عمل دی مې خلاله کړو دا دغه خري نو دین دی پری خود ور بسی نو لرشی نو تاو سر پا دی گونا که مرس نو سبا بلوی و یلکی ابرار استاز خوم دی پلان ای روطای لتلی ولی نو سو نو ابرار دین کی دلیل خو نه کنه دین کی خود دلیل قرآن و سنت ته پا کار دا دی چی او د ناروار روطای پا خشوی دا دمان بګیګر شي ویدی د پیغمبر خلاف پک شوی دے او ډولی لا نظر وړي روډي ور کړی دا چې دغه روډي نه بایکاٹ لړندې علال نو خانک پسرنی والے جنې لا بلار کرنا असता دا ودی دلته کې مې حلاله کې خلکو باندې روټي خورې الاین کې دا ولیمات د ولم نه دا ولم وې ملاوي دوتا چې کله خزو خواون خپل کې ملاو شو سار ته شکرانه روټي په حق شکر دے زما د زيو زما د انګور خپل کې نو غیله ملاو شی ندی لنډه حلال نو خانق پسر نیوله د روټي ورکا ن بیا بدره مرز باندې خواخه او انګور یو بل کنسوقی قوت ورګړي ها او یو بل راکږي نو اول خواخ مورچ گمده هغه د ګاډي نمخ کې لګي ځان نه ډمو جوړکړي ګډي کنه او چې کلا بدره مرشین وایي سبلا مې کوتر اول ګډيګي او بیا بلا کوتر اوسې دا ولي زګچې بيديني دا نو چې کله دا درم عمل چې پزړګي و سرته وګوز نشي ساتلې نو دې پس بل فکر ډېر د سوچ او فکر دا وذالک اضعف الايمان دا د ایمان بالکل لاندې او کمزور مرتبه دا او د دین رسول خوابه کې ایمان نشتا چې تی په لاس منشي منی کوله په خلیم نشي منی کوله بغوز او حسد مو سره نشي کوله د ایمان نشته بیا به ایمان مو غره تشکدو دی اوس پوښو مطلب باندې چې ایمان بغیر نشته خو تشکدو باید شو کنه بیا د بخلا باندې کلمه گو مسلمان دی الله وی لا یرجعون د واپس کې د حق تام بیا ګورې سرنا مثلهوم مثال د دې مکیوالو ها اولایک الذین داغا کسان دی منافقان اشتروا الضلاله بالهدى چې دي غورګه گمراهي په مقابل د هدايت کې اشتروا الضلاله غورګه بدعات او رسومات بل هدا فخسته طریقه د پیغمبر دغه خلاف غورګه به ديني د خلاف فما ربح تجارتهم نو هيس وې د ورنکه د لرات د دې تجارت وما كانوا محتدین او نددي سما لارم دون کی مسلهم مثال د کفار د مکی کمسل للذی فشان دکست له نبی علیہ السلام استو قد نارا چبل کو اور لرا او دغزه خلق ناستو تو فلما اضاعت هر کله چراشوا ما حولهو چار چاپیر ده دینا ده لا اله الا اللہ گونج ده مکیم و از زمین غرون سرو جنگی ده خلق بوشو چیو نوے دن او الله راولی گلو ده قوم ده دا دایت ده دا پارا سوختونو زحب اللہو الله نورهم اللہ, اللہ بوت لخ پل رانا وطرقهم او پری خودل دی لرا فی ظلمات ان پتیروکی لایب سرون چی دی حق او نیلی دو, دو حق او حق نیم اخواڑ ہو لو سمن سم دی کان دی داور دلو دا حق بکمون کومون گونگیاندی د ویلو د حقنا نہ حق اوری حق د بلچانا په وګ باندې او نه په خل باندې وای گونگی شیطان دے اوميون راند دی د بل اغا گنا بس نخ غاری ای بس روان دی فهم لا یرجون بس دی نواپس کیږي کی حق طرف تدین تا واخره زمانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا يوم على سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ارزقنا اللهم ان لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ان لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولی اخوانی الذین سبقونا بالایمان. ربنا اتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرت حسن وکن اعزاب اللہ رسول اللہ